12. Efraim nærer sig på vind og jager etter østavvinden dagen lang. Løgn og herjing hoper han opp, og de slutter en pakt med Assyria, og olje blir ført til Egypt. Og Jehova har en rettsak med juda, ja for å kreve Jakob til regnskap i samsvar med hans veier. Etter hans gjerninger skal han gjengjelle ham. I mors liv grep han sin bror i helen, og med sin dynamiske energi kjempet han med Gud og han fortsatte å kjempe med en engel og fikk gradvis overtake. Han gråt for å bønnfalle om velvilje for seg selv. Ve Betel fant han ham så, og der begynte han å tale med oss. Och Jehova, herstyrkenes Gud, Jehova er hans minnenavn. «Og du, til din Gud skal du vende om, i det du håller fast ved kjærlig godhet og rett, og sett alltid ditt håp til din Gud.» «Handelsmannen har bedraget svekt i sin hånd. Han har elsket å bedra.» Og Efraim fortsetter å si, «Sannelig, jeg er blitt rik. Jeg har funnet mig i verdifulle ting. I alt mitt slit vil de ikke finne noen misgjerning hos mig, som er synd. Men jeg er Jehova din Gud fra Egypts land. Ennå skal jeg la deg bo i teltene som i en fastsatt tidsdager. Og jeg talte til profetene, og selv gjorde jeg synene tallrike og ved profetenes hånd fortsatte jeg å framføre lignelser. Med Gilead har det inntroffet noen nivst, ja, usannhet. I Gilgal har de til og med offret okser, og deres alter er som steinrøyser i den åpne markens furer. Og Jakob flyktet avsted til Syrias område, og Israel fortsatte å tjene for en hustru, og for en hustru voktet han sauer. Og ved en profet førte Jehova Israel opp fra Egypt, og ved en profet ble han voktet. Efraim har vakt forargelse intil bitterhet, og sinne blodsutgytelser lar han bli liggende på sig selv, og hans hån skal hans store Herre gjengjelle ham.»